Magyar idő szerint reggel 9 óra után néhány perccel holtan találták a Prodigy ikonikus frontemberét, Keith Flintet SXI otthonában. Az első jelentések még arról szóltak, hogy a kiérkező rendőrök semmi gyanúsat nem találtak halálával kapcsolatban, de délet fél 12-kor. a New Musical Express azt írta, értesülései szerint öngyilkosság történt, Keith Flint 49 éves volt. Halálhírre ébredni a Péter a népszavában sokkal rosszabb, mint arra, hogy az ember álmában meghalt, és vagy a pokolban, vagy a mennyben, vagy elhunyt haverjaival, rokonaival. Főleg olyas valakinek a halálhírére, aki így vagy úgy, de fontos szereplője volt az életünknek. A Prodigy énekesek forint az X generáció hőse volt, és azok, akik 20 évesen már ott voltak a zenekar 1995-ös Petőfi csarnokbeli koncertjén, véletlenül most Maukelé révedve nézegeti korai klipjeiket. A 90-es évek elején öntudatukra ébredő fiatalok könnyedén tudtak azonosulni a lázadó szellemű szabályokat, társadalmi és művészi konvenciókat, felrúgó tabukat döltegető Prodigivel, még akkor is ha előtte fanyalokba vagy értetlenkedve álltak a zene térhódítás előtt. A prodigi lemezeivel, dalaival, klipjeivel, pankos attitűdjeivel közel ugyanazt a hatást ért el, mint a 70-es években a Sex az csak mi nem egymás köpködve és bakancsal fejberúgva törve lázadtunk, hanem úgy, hogy a Music for the Judge Generation című albumok belső borítóját képetesen megidézve elváltuk a szakadék felett imbálózó kötélhídat és a rendőröket, meg a város magunk mögött hagyva kivonultunk mindenféle félig, vagy félig se legálisan szervezett acid partikra, megálltuk a tűzkül és napokon át bulisztunk, vagyis szahartunk az egészre. És hiába járt itt azóta összesen 14-szer a prodigy, hiába élszelődtünk azon, hogy újra és újra fellépnek a szigeten, való mindig hálásak maradtunk azért, hogy zenei aláfestést és hogy naszokat használjunk, morális támogatást adtak egy felnövő generációnak. Az üzenetük leegyszerűsítve pedig az volt, nem kell beállni a sorba, gyerekek, egy életetek van, éjjétek úgy, ahogy nektek tetszik. Ennek fényében azután még szomorúbb az, hogy a prodigy alapítója és zenei atya Liam Howells szerint kisfrint öngyilkosságot követett el a hír igaz, idézte a New Musical Express Liam nyilatkozatát Instagram oldaláról. El sem hiszem, hogy ezt mondom, de testvérünk ki is saját kezével vetett véget életének a hétvégén. A vigas csak annyi, hogy amíg utolsó Prodigyira jogó ki nem hal a földön, addig kisfrint is élni fog, írja a kisfrint halála kapcsán Pris Péter a népszobában. Ma a 2019. március 5-e van a pontos idő, 8 perccel múlott reggel 7 óra. Ez a Kejfe Jáncsik minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes a hallgatók és János korhatáros 14 éven felülieknek kizárólag alatta nem ajánlott tárgy megjelenítéssel és termék megjelenítéssel bővelkedő műsorak. Elérhetőségem 0614899999 valamint 06 16 8 után elsimolászló, fél 9 után Nemes Gábor Holnap nem lesz élő lebonyolítású Kejfejancsi Csütörtökön reggel Újhelyi István Rónai Egon Gyorgevics Benedek, Wintermonte Zsolt és Ugi Attila szórakoztatja Önöket a szó értelmében reggel 7 és fél 10 között A jövő héten pénteken nem lesz idő lemagyarítás a Kejfei akkor 15 -e nemzeti ünnepünk lesz, hétfőn, 11-én. Este fél nyolc órától az Aquarium Klub volt lakájában, Kejfei szerzője, ünnepi születésnapját, de nem ön célúan. Megszólaltatva a jelenlevőket köztük Bakás Tibort, Filipov Gábort és önöket. Jövő héten hétfőn este fél nyolctól az akváriumkub volt lokájában a belépés díjtalan. 06148909999 és 0636771161 ma 2019 március 5-én Kedden 5 perccel 418 előtt derült időben, amikor a hőmérséklet nagyjából 5 fok. Nem állítanám, hogy minden szempontból betelefonáló barát ez a zene, de a Kejfej Ancsik, hogy kötelessége, hogy. You know 06148909999 és 063677161 figyelek, ha valamire. A civil a pályán a héten a 43. helyen végzett a tévéműsorok sorában. 2019. március 5-e van és a pontos idő 4 az óra verőfény nagyjából 5 fok, aminek meg lesz nagyjából a triplája. Elsimo és Nemes Gábor a mai kötelező penzumok a műsor nagyjából 9 óra 25 percig tart. Holnap nem lesz élő lebonyolítások egy fejlenségje jövő héten, pénteken. Hétfőn, március 11-én este fél nyolc órától nagyon messziről jött ember az Aquarium Klub volt lokáljában. hogy mikor lesz legközelebb nem tudom, legalábbis az érrészvédelemmel nem tudom, április előtt biztos, hogy nem. 06148909999 és egy bármilyen témában. Őrögek. Őrögek, kívánok Fiala De Hát na nagyon örülök, hogy megint benne van, a, megint a 43. lett a civil a pályán. Én is örülök. És majdnem 200 ezer látogatója, vagy illetve hallgatója, vagy illetve részőja volt. Köszönöm, hogy köszönöm. Köszönöm, hogy örül. Mint nem láttam, csak felvettem róna is misorát, amelyről annak egyik főszereplőjével Csütörtökön 7 óra, 50 és 8 óra között beszélgetek majd. Bármilyen témában fogadom az önök telefonjait, az, hogy fogadom, ez egy kicsit túlzás, ilyen szavakkal nem szoktam reggel élni. Teszem hozzá délután sem. hogy ilyen zenére, normális a névredni, szerintem nem lehet. Szóval amikor az ember beszáll az életébe és mindjárt ötössel indít. Beszűkült pupilla. Hintőpornyomok. Márnyi azt uh, elsimullasz alat fogja. Mezővidő, egy mezőgazdaság. Igen, mező, járok, Maga az járó vagyok két éve kerültem Budapestre, de nem tudok elvonatkoztatni. már egy csomó olyan növényt, ami nem érte ezt a téli időszakot, már sajnos ki kellett tárcsázni. Tehát nem, abból már nem is lesz termés, és rengeteg nincs vele és mégsem lesz vele Úgyhogy ez egy nagyon slős probléma. Mondom, nem szeretnénk tartást ki átteni, de, de, de mert, ugye, mert a gazdások mindig mondják, hogy nincs esély, és a szállj Ez most nem játék, Ez még sokkal élesebb ez figyelembe fogom venni. Ahogy csütörtökön tudom, hogy a közlekedési múzeumhoz vitt földhegyekről, és az onnan a szél által elfújt porról kell kérdeznem elsőként Gyorgy Beredeket, Fél nyiszt után ezzel fogok kezdeni. Köszönöm, hogy hívott. 061-489 és 0636771161 bármilyen témában. 2019. március 5-e van. a pontos idő 5 perccel vagyunk fél 8 óra, előtt. Ez a Keifej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és János korhatáros 14 éven aluljaknak nem. Felette is, akik igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Ezen a héten holnap nem lesz élő lebonyolítása műsora, jövő héten pénteken, amikor nemzeti ünnep lesz. 11-én, azaz hétfőn, este fél nyolc órától nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában, ahol alapvetően az életkorunkhoz való viszonyulásról és arról fogunk beszélgetni egymással, ami ebből következik vagy nem következik, bármikor bárki a kezébe kaphat egy mikrofont és abba akkor illik belebeszélni. Ez annak a Blanketta szerződésnek a része, hogy valaki oda eljön, egy olyan Blanketta szerződés, amiért egyébként fizetni nem kell a belépés díjtalan. 11. este fél nyolc óra, Aquarium Club volt, Lokál Bakás Filipok Önök meg Én. Négy perc múlva felhívom Elsimo Lászlót, aztán ismét az Önöké vagyok, aztán Nemes Gábort hívom, aztán megint az Önöké vagyok, most jó napot. 5-6 fok, aminek a triplája nem biztos, de a duplája meg lesz. Nullehat és 063677161. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Amit ma elmondhatsz, ne halaszt holnapra. még belefér. Egy. Jó reggat. Jó reggat, fiam. tegnap említettem, hogy egy van hogy nagyon egyedül van ezzel a műsor kérdéssel, hogy mire gondolt, illetve milyen segítséget fogad el? Én azt, hogy egyedül vagyok, azt ebben a formában, hogy segítségre szólok, nem mondtam, nem tudom, mire emlékszik. Amit mond, abból számtalan dolog következhet ebben a formában, nem tudok valamit kezdeni. É, nekem úgy tűnt, hogy, hogy nagyjából azt mondtam, nem, amire emlékszem, hogy ki, ha én nem, mert hogy más úgy sem. De ez nem azt jelenti, amit ön mondott. Hát és én akkor ezt kérdezte, megbizonyosodott. Hát, akkor félrefordította. Azt kérdezte volna, hogy tegnap folytattam-e hosszas beszélgetést Budapesti parkolás ügyben, amivel kapcsolatban nem készül interjú a Kejfei arra például konkrétan tudtam volna válaszolni. Ezt, amit most mondott, ezt most önmagának tette föl, és nagyon ügyesen le is ütötte. Köszönöm szépen. Ilyen gyorsan múlik egy hétlet, Látod erre utaltam, amikor beszéltünk, hogy a Kerek egy hete beszélgettünk, és valami bajod volt. hogy Milyen bajod volt, nem tudom, mert amikor találkoztunk másnapokon se árultad el. Én felajánlottam neked, hát ugye egyebek közt ebből élek a fülemből, amivel nem csak érteni tudok, hanem érzékelek is dolgokat, amire szükség esetén rákérdezek. Kérdeztem, hogy van-e valami probléma, mondta, nincs semmi. Három egy nyolckor megkérdeztem tőled, hogy ennek dacára nem gondolod de, ne, hogy miután, ha csak meg nem haluk mind a ketten, vagy legalább egyikünk, akkor jövő héten folytatjuk. Ez egy nagyon fontos dolog, a, amikor az ember tudhatja, hogy nem ez utolsó alkalom potenciálisan az, de valójában nem kell, hogy az legyen. És akkor gondolkodtál egy kicsit, majd azt mondtad, hogy nem. Majd én pontosan úgy viselkedtem, és minden pontosan lefedi azt, ahogy egyébként nekem azzal a garnitúrával, a garnitúra idézőjelben, akikkel én kapcsolatot tartok, tehát ez egy jó értelemben vett szó volt, vagyok. Uh, felhívtalak téged délelőtt, mint egy aggódó barát, mint egy aggódó szülő, mint egy aggódó rokon, mint egy aggódó riporter, megfelelő rész aláhuzandó, uh, nem vettet föl, uh, talán küldtem egy SMS-t, akkor te válaszoltál rá, majd soha többet nem kerültél elő, uh, nekem hiányérzetem, figyelj, csak a realitásokat, Tehát, uh, másnap, uh, amikor találkoztunk, uh, Euh, hivatalos ügyben, vagy félig hivatalos ügyben, de minden esetben nem rangrejtve többet magunkkal, akkor én például meg voltam róla győződve, hogy amikor befejeződik a tárgyalás, ahol összesen öten voltunk jelen, akkor utána félre volt, és azt mondod, hogy hát tudod, az történt, hogy nem tudom, elcsaptam a hasamat egy nem tudom másnapos rólseidnivel, de mondtad, hogy nem, majd valamikor két hét múlva fogunk sörözni, én ezt abszolút tudomásul vettem, tehát csak egy kicsit csodálkoztam, de a, a kapcsolatok nagyjából így alakulnak ezzel az idézőjeles garnitúrával. Ez az én oktondiságom, hogy állandóan azt feltételezem, hogy de... Istenne. De János, figyelj, de nem gondolnám, hogy a, a varáti kapcsolatunkat és a lelkiretünket a rádió nyilvánosságot kell megbeszélni, de szerintem most túlreagálsz valamit. Na, főleg azért, mert el is mondanám, hogy miért, de nem akarom elmondani a rádióban, majd elmondom neked. Re, re, re, rendben van, ez egy héten nem leszek itt, hogy jövő héten itt van vagyok. jövő héten nyugodtan megiszem majd egy poás és a, elmondom. Akkor azt viszont ma kéne majd rögzíteni, mert a jövő hét lassan. A Jó, akkor mielőtt leraknánk ezt beszélgetésre. De semmi túlreagálás. Ugyanezt foglalkoztatott másféleképpen engem, amikor a pénteki beszélgetésem Navrasis Tiborral, vagy az ő beszélgetésem. Velem nézőpont kérdése, hiszen itt két egyenrangú partner beszélget, is elvileg. Befutott egy viszonylag nagy pályát a a magyar sajtóban, és eszembe jutott az, hogy legutóbb ez akkor fordult elő, amikor Semjén Zsoltan volt némi összeütközése Navracsis Tibornak, mármint a tekintetben, hogy Semjén Zsolt mondott rá valamit, és emlékszem, hogy akkor még elmesélte azt Navracsis Tibor utána, hogy találkozott a miniszterelnökkel, ez tavaly volt még október 31-e előtt, és akkor szóba került az, hogy hát mi beszélgettünk hat vagy 7 éve, és most sikerült a magyar sajtónak abból egyet kiemelni, tök jó, hogy kiemelte, de hát ez egy folyamat része, ennek következtében ezt nagyjából így kell kezelni. Tehát én folytában valahogy, tehát biztos ismered azt az érzést, és aztán teljesen lemaradsz, hogy valakinek felajánlod, hogy megkérdezed tőle, hogy hogy alakultak az események, É, és aztán csak ezt veszed észre, hogy nem hívtad vissza, aztán nem hívtál vissza más se. É, mondok egy konkrét példát, és aztán te jössz. Tegnap beszélgettem Róna Jégonnal, akinek én tegnap reggel ajánlottam fel munkában jövet, hogy beszélgessünk az 500 című új műsoráról, mert azt sejtettem, hogy foglalkoztatja. Beszélgettünk nagyjából fél órát, majd megígértem neki, hogy megnézve a műsort, amit azért nem néztem meg, mert a Filipov Gáborral találkoztam, amiről nem jellemző, nem nagyon szoktam bemenni este a városba, tehát ez rám abszolút kicsit olyan vagyok, mint valami előkelő idegen ebben a, a, a városban, de nagyon jól éreztem magam, olyan volt, mintha éltem volna, aztán hazamentem, beszélgettem egy sofőrrel, aki a sofőrszolgálatnak volt része, és elmesélt. egy nagyon szimpatikus bácsi volt, csak azért nem mondom, hogy bácsi, mert ilyen alapon lassan én is bácsi leszek, e, egészen közel húzódott a kormányhoz, oda húzta az ülés, mert egy alacsony emberről volt szó. Én szoktam beszélgetni ilyenkor a másikkal. Itt ugye arról van szó, hogy eljönnek az autó, és hazavisznek, akkor ott kifizetem és pedig elviszi a társa. E, egy 60 valahány éves ember volt, aki teherautósofőr, volt, a felesége e, szintén a közszolgálatban dolgozott valahol szintén törölve medő nem a közszolgálat, dolgozott, és elmesélte, hogy csak nagyon ritkán csinálja ezt a tevékenységet, mert egy aktív nagypapa van, három gyerekek, két e, lánya van, e, akiktől unokája van az egyik, az villamosvezető, a másik ey ey ey, azt valamelyest elfelejtettem, de 12-13 éves unoka van, tehát már akár a kamaszkor hajnalán, de nagyon jóban vannak, és imádnak velük lenni, és van egy fia, aki most fog idén diplomázni és egy olyan városban, ami fogalmam sincs, hogy hol van. Edinboróban fog leszállni velük a repülőgép, és elmesélte, hogy megkérdeztem, hogy ez hogy alakult. Mondta, hogy itt járt valami főiskolára, aztán elhelyezkedett egy munkahelyen, aztán elment külföldre. Kérdeztem, hogy mennyire adósodott. Elmondta, hogy semmennyire, se, mennyire, se mert amikor elmondta a munkáltatójának, hogy elmes Kóciába, akkor a munkáltatójával megegyezett, mert ugye hát az informatika az külföldről is végezhető, úgy, hogy ugyanúgy állásban Skóciában, mint ahogy itt volt, fizette a, a, a fizetését a munkáltatója, mely egy magyar cég, és várják hazafüget attól, hogy még nem lehet tudni, hogy hazajön, közben lett egy kislány, egy húsz éves a Skó, ez nem terült ki, barátnője, és idén valamikor júniusban mennek ki a diplomaosztóra, másodszor fognak repülőgépen ülni a feleségével. Kiváltotta az útlevelet, mondta ez ami nagyjából olyan volt, mintha a szocializmusban élnénk. Tehát így beszélt, 2019. március 4-én este, kiváltottuk az útlevelet fialól, mert ugye ismert a tévéből, és mondta, hogy másodszor utaznak repülőgépen, és hát nagyon izgatottak, és mennek a diploma ennek a fiatalembernek is és aztán hazaérkeztem. Úgyhogy ez volt a tegnapi nap, nagyon érdekes volt. A Tóth Kocsmában voltam a Filippóban. Na, hát örülök neki, hogy elmondtam. Azon gondolkoztam közben, hogy kicsit rosszáig legyek, hogyha a, a kapnék a műsorol a szereplésén, akkor ha az a számítás alapja, hogy percenként, vagy hány percet beszélek, akkor nem járnék túl jól, hogyha az lenne, hogy tulajdonképpen mennyire töltök el vele is akkor egész jól lenne. Nem van, hogy fordítva van. Na, tevittem a hangsúlyt. Meséltem jó. neked. Jó, de nagyon én komolyan mondom. Mondhattad hogy nem érdekel. Nem mondtam, hogy nem érdekel, Mely érdekel. Nem van szó, hogy nem olyan érdekel. Élet, olyan szép életkép. Volt. Kifejezetten, kifejezetten szórakoztat. Én... én, én én azt kell mondjam, hogy még egy ilyen fasz, mint amilyen te vagy a magyar rádiózásban, meg a magyar sajtól biztos, hogy nincs tehát én ezt állatira Figyelj, 2019. márciusában azt mondja, hogy egy ember kiváltotta az útlevelét. Igen, de hát ez sokat, ez sokat elmond, igen. igen. Miközben informatikus igen. a fia, akinek nem is maradt abba a munkaviszonya, mert hogy ez ugye onnan is művelhető, tehát egyszerre volt benne a 22. század és a 20. Gyönyörű történet ja. volt. Olyan csillogott a szemében, az unokái szeretete kapcsán, hogy ez van elmondhatatlan. Hát igen, apró örömök az életben, látom. Hát annyira, hát hogy te nem hát a Nem filé. az unokákra mondtam, mert az unokák nagy örömök, hanem a, a, a te örömödre mondom, hogy tulajdonképpen ennek a kis jelenetnek így tudtál örülni. Nem, hogy nekem azt mondta... Én most, a... én most az új kutyának örülök, csak azért mondom, mert étel itt van velem szemben. És milyen típusú? Hát figyelj, de... Így azt mondanám, hogy egy kicsit ilyen pumi. Honnan lett? Pumi, pumi beütésű, és lehet, hogy fajta tiszta, itt valaki nekem mondta. Honnan lett? Befogadtam. Honnan jött? Van, van, van két kutyám, azt talán már mondtam, vagy tudod. Szoktál van, van egy vizslám, egy magyar vizslám, az, az, az rajongás, is szeretem. Van egy Golden Retrieverem, amelyik... A, Inkább a gyerekek élek volna, de aztán nem, az is az enyém. És a két kutya mellé egy harmadik, az nyilvánvalóan nem kellett volna. De megjelent ez a kutya itt nálunk, kint a kis központunkban, és e, nem, nem, tágított. nem tágított az istennek sem. Befogadta a másik oh. kettő? Igen, de én fogadtam be a másik kettő, mert tisztelben tartja azt, hogy én vagyok a főnök. Nagyon tudják, hogy én vagyok a főnök. Milyen korú lehet? Hát szerintem nem fiatal, ősz a, a szőre sok helyen. Hát én, foglalkoztat te, egy... hogy honnan jött? El fogom majd vinni az általános, hogy nézem, hogy van egy síbben, de bár kizártnak tartom. Ez egy ilyen kóbor, juhászkutya lehet. Volt egy loncsos kötél a nyakában. Figyelj, ez nem borzasztó, hogy, három... de ez nem borzasztó, hogy amikor jössz Budapest felé, akkor egyszerre igen. csak lesz az M7-esen egy tábla, amely felhívja a kóbor kutyákra a figyelmet. Ez milyen dolog? megmondom összetesen, hogy sok mindent láttam, mert ezt még vettem, és hol van az akkor? valaki most betelefonál, akkor szívesen veszem, egy kutya, Na, megnézem. Rajta. ahogy Mal, ez, hogy szarvasok szoktak lenni, de kutyák soha. Na jó, majd megnézem, majd megnézem, hogy ez tényleg az van, amit mondasz. Na szóval a kutya, a kutya több mint három hétig közelünkbe nem jött, három hét volt, ami amíg el odáig, hogy meg tudtam fogni. És akkor levágni a nyakából a kötőre, tehát az csoda, hogy nem fuladt meg tőle. hogy a földön magadban egy a régi loncsos kötél, és nagy nehezen levágtam, de olyan szoros volt, hogy a, a késnek a pengéjét, ami alig tudtam bedugni a nyaka meg a kötél közé. Mi a neve? Bogásnak nefesztem el. Minek? De úgy, is néz de úgy is néz két feketést van a... A bogány <gül> hasonlít rá. Nagyon aranyos kütő. Várjunk. Most így tűvelet. Másodás. Én kívülök a padon. Másodtál. Igen? Jó reggelt. Érdnél van az M7-es, ahogy igen. főváros felé Érdnél. A nullás és, előtt és van. És ugye jól beszélek, hogy az nagyjából azt mutatja, hogy kutya. tehát nem Abszolút. Abszolút. Ön látott valaha körüllapotábbá... bár... Körbe, piros és benne egy kutya. Valahol máshol látott hasonló táblát Magyarországon? Most nem, de olyat láttam, hogy traktorval behagyvánk <gül> gyors. <gül> <gül> Igen. Igen. Igen, hát látod. És ez, ez a budapest felé menü oldalon van, ez a tábla. Igen. Igen. Na, ma megnézem, Igen. ma megnézem, mikor megyek Igen. a parlamentbe. Érdi rákozó, most a Kutya történető, bár Igen. nem egy ilyen súlyos, fontos közület, De én egyáltalán nem, én nagyon figyelek. Nem tudtam azért én De a lényeg az, hogy, hogy utána levágtam róla, azután... Teljesen mellém szegülődött. Most akárhol megyek, ott, ott jön mellettem, harabdálja ilyen finoman, harabdálja várni mat, hogy magára felhívja a figyelmet, húzkodja a nadrágomat, hihetetlen aranyos. És amikor megjövök késő este, akkor ugrál fel és tehát rajunk. Most már két hete etetem körülbelül, úgyhogy eljutottunk odáig, hogy, hogy eszik, rendesen a külön tálat kapott, nagyon aranyos. Nagyon, Nagyon bírom. Annyira jó pofája van, olyan jól néz ki. Hihetetlen hálás tud lenni egy ilyen kutya. Elviszem az általoshoz, mert ha nincsen benne csip, akkor kell belerakni, mert különben nem kapható oltást. Én nem tudom mikor volt utajára, a kutya be volt, vagy se be volt egyáltalán oltva. Regemetel egy egy... kullasot szedtem ki belőle, úgyhogy... Reggel betelefonált valaki, és azt mondta, hogy te viszonyára egyet fogsz vele érteni, egy hajdan volt mezőgazdaszt, vagy talán most is beköltözött a városba, de nem ez volt a dolog lényege, hanem azt mondta, hogy krónikus vízhiány van, esőhiány van, asszályban, és hogy ez meg fog látszani a mezőgazdaság állapotán a termésen, és hogy valószínűleg te ezzel mélyen egyet fogsz vele érteni. Hát nézzük majd meg, hogy mi lesz, mert a, a... Azért tényleg nagyon sok csapadék esett, és a, a, most, hogyha a Földet ö, beszántod, megtárcsázod, kultivátorod. elni akkor, akkor tulajdonképpen még nem látod azt, hogy száraz lenne a Föld. Tehát igazság szerint van nedvesség benne bérben, van tartalék, de... De hát, hogyha így folytatódik, akkor még lehet gond. Egyelőre én nem látom a problémát, az a kérdés, hogy meddig marad így. Mert most én a, a, a meleg már... Uh, ez a tegnapi 20 fok, ez normális? Ne, egyáltalán nem, egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Szóval nagyon, és nem érem, hogy nem is lesz több ilyen, mert nem, nem kéne, hogy úgy járjunk, mint ahogyan tavaly jártunk. Hogy uh, hirtelen nagy meleg volt egy hétig, megdúzott a karügyek, és utána jött egy hirtelen hideg, és minden lefagyott. Hát nekünk uh, egyszer szemmaradkunk termett, és azért a családi gazdaságban van 20 hektár barack. Tehát azért nem, nem kettő fa, hanem termett És ez be van biztosítva, van arra biztosítva? Hát van akár de most inkább erre nem mondok semmit sem kormánypárti képviselőként hogy ott sikerült kihozni nulla forintra a, a, a kárunkat. De biztosítanunknál egyébként ilyet lehet biztosítani, vagy nem? Lehet, de nem, nem. Is igazániból, igazániból nem éri meg. Van olyan biztosítanó, amelyiknek van jó agrár biztosítási portfóliója, nem akarom most ezt reklámozni, de ők is elsősorban a Szántóföldre specializálódtak nekünk. Ugye szőlőben is volt nagyon nagy fagykárunk, és alaposan végigjártuk a piaci biztosításokat, De de nagyon-nagyon uh, drága, tehát ugye nagyon kevés akar kockázatot vállalni a biztosító. Bizonyos szempontból meg is értek, mert óriási megféletekre lehet tó. Voltam a kristával a hétvégén Székesfehérváron, és gondoltam rád. Én a Krisztápról. Figyelj, ez, ez, ez, ez szintén jobban járunk, hogyha ezt majd a sörözésnél fogjuk megbeszélni. Okay. E szóba került, hogy megállunk a Belencei tónál, nem, szóba került, hogy elmenünk a Balatóhoz, nem, és aztán elmentünk Székesfehérvárra. Jó, nekem mindig is voltak hangulataim, és vannak. E bennem van egy hihetetlen vágy arra, hogy minden kell legyen, tehát olyan, hogy le lehessen mosni, ne lehessen fejszével se ejteni rajta, ne legyen szemét, az én utcámban, amelyet egy relatív elegáns budai utca, valaki két vagy három héttel ezelőtt lerakott, ez egy nagyon szűk út, tehát két autó egyébként se félel egymás mellett nagyon, valaki lerakott egy emeletes uh, hűtőgépet, és azon gondolkodom, hogy ez mennyi ideig lesz ott, mert ugye, ha más lenne ott, még aztán nem tudom, foghatnám és elvihetném, de hogy ki volt az, aki ott elveszítette, és az hogyan fog onnan elkerülni, az egy rendes novella téma. Na, és fél, hogy mit néztetek meg? Uh, Sétáltunk, semmi más, nem volt nem nincs. Nem néztetek meg olyankor, hogy Smarcenek Atriánon kiállítását? Uh, láttuk, hogy van, de nem mentünk be. Nem, nem, nem. De... Nem, nem, valami... nem, nem. Érdemesne megnézni, tényleg. Egy, egy nagyon érdekes kiállítás. És hát azt én mondjam, hogy a, a Jankovics volt zseniálisan rajzolt, tehát tényleg, tényleg fantasztikus. Nem tudom megmondani, hogy miért nem mentünk be, fogalmam. Nincs azt tudom, hogy megnéztük a romkertet, ott mindjárt, hogy bemegy az ember a kapun, abban novák elke, most. Elke, elkeserítő a romkert állapot. Hát azt ezt akartam tehát, neked mondani. Ó, de, de, de csak úgy mondom neked, de én, én írtam is erről a, a megyei uh, Ugye nem csak az az elkeserítő, hogyan kimész szakáris hely, Szent István bazilikának a helyek, Árpárházi királyoknak a temetkezési helyen. Tehát ez, ez, ez az egyik része csak a dolognak de van ott egy úgynevezett osszárium. Az az osszárium, az egy mély e, pinceszerű rész a, a romkert közepén. Így van. Amit egy fém, amit egy fém e, tető fel. Abszolút, én kérdeztem is a kristáltat, az egy nincs az osszáriumot évente egyszer megnyitják. Augusztus 20 a, a, a államalapításnak a, az ünnepén, Szent vannak az ünnepén, megnyitják, és oda le lehet menni egy virággal és úgymond fejet hajtani. most én, ugye, mint megyei országási képviselő, mindig uh, meghívott vendég vagyok ezeken a megemlékezéseken, az augusztusoszik ünnepségeken, és általában részt is veszek, és mondjuk uh, egészen odáig uh, szoktam a ceremóniában valamilyen módon szerepet vállani, míg a, Szent Istvánnak a az ami egyébként üres, az, ami ott van az abanovák képeik közötti részen. Tehát egészen odáig veszek részt a megemlékezésben, amikor oda megyünk, ott leteszünk egy szállvirágot és fejet hajtunk. De abban már nem vagyok részt venni, amikor a képviselők, államtitkárok és a többi lemásznak abba az osztárimból, oda is levisznek egy virágot, vagy, le, vagy csak virágni különnek és ott hajtanak fejet mert ezt a, a világszegyelének tartom, ami ott van, kegyelet, sértőnek. Tehát lemész egy még pinceszerű bunkerbe, és ott vannak egyen dobozokban a, a várpátházi királyoknak, hercegeknek, hercegnéknek, királynéknek a, a, a csontjai. Tehát e, egyszerűen ez, ez, ez hihetetlen, Tehát, hogy elképzelhetetlen, és arra gondolok, hogy voltam többször is Szent Párizsnak a külvárosában, ahol, ahol van a Székesegyházban a, a sok-sok székes francia király eltemetve, hogy jó szerencsések voltak, mert nem rombolták a törökök szét a, a Székesegyházat, aztán utána a Habsburgok nem hordatták el a maradékát, mert a 12. század elején még azért átakott falak, és nem készült a karony 20. század elején kiássák azt, ami egyébként néhány száz évvel ezelőtt még ott állt, Szóval, uh, hogyha arra gondolok, hogy mit láttam Szenden, és hogy, hogy milyen brutális ez a, ez a helyzet, ami ebben az osztáriumban uh, megtapasztalható. hát elkeseredik az ember is. De ez miért 30, van? 30 év telt el a rendszeráltozástól 30 év, uh, Ápány programban, minden egy év van, én nem tudom mennyi pénz van, hogy nem képes ezt uh, uh, megcsinálni ez az, az ország, hogy legyen valami végre ezen a kultikus helyszínen... Ez, ki -e? Ez tulajdonilag, vagy kezelésileg kihazdáltozik? Székesfehérvárhoz, illetve a múzeumhoz. Ez valamikor a Megyei Múzeumnak volt a, a területe. aztán a Megyei Múzeum, amikor először volt a vállamtitkára, akkor átkerült a városhoz, ugye, akkor csináltuk meg a megyei kormányzatnak a vagyunkkonszolidációját, illetve a Megyei Múzeum illetve átrakítását. Tehát a Fehér Megyei Múzeum igazgatósága a Szent István Király Múzeum néven, székesfehérvár város fenntartásoná tartozik, és ugye az ő kezelésében van a, a romkert. De hát ugye ez egy nagy állami program indult még az előző ciklusban, az Árpányház program. Egyszerűen nem, nem értem, tehát számomra fölfoghatatlan, hogy, hogy miért nem miért nem történik valami hogy, hogy miért nem tudunk már végre, nem tudom, hány tervpályázat volt koncepció, koncepcióval, hogy miért nem tudunk valamit csinálni. Elnézést, hogy, én jól emlékszem, hogy ez volt már fedett, vagy rosszul emlékszem. Igen, ha hogynát, az is volt, az a rettenetes fedés. És az a mi lett? Amelyik egy 800 volt. De az a Egy ilyen íves, fény fedés. Hát felbontották, mert az nem szép ezzel a cím szóval hogy az egy védőtető volt a, Igen, a, a, a romok fele. De szóval ez, ez, ez Ugye, így semmiképpen teljes mértele, semmiképpen semmi. Semmik. De egész hát, mondom, ez. Tehát egy, egy, egy olyan ország, amelyik ennyire büszke, és egyébként jóga büszke a történelmére, amelyik, több mint ez éves államisága van. Hát azért, ezt nem mondhatja magáról mindenki, naplán itt a térségben. Tehát a, a, a, a, egy olyan ország, amely, amely Ennyi mindent hogy ennyire nebecsülje az állam alapító, eh, király és uh, utózai nyomán ott maradt dolgokat, még hogy ilyen romos állapotban is van, szóval én ezt nagyon-nagyon szomorúan nézem mindig. Nagyon nagyot igazság szerint, eh, ha lehet, akkor el is körül kertet. romkertet. Egyébként ott van az a Zabanovák szobor, azt láttad? Igen, persze. Kicsit ugye a kezében olyan az ecsek, mint a dártozna. Igen, igen, amikor állítottuk a gyerekén, és ezt mondták, erről nagy vita volt. A, mert ezt a, ennek a szobának a, a az a története, hogy hogy Fogály Gábor Benő, kiváló szobrászművész, aki, akivel több dolgon dolgoztam együtt. Önnek én jártam a műtermében és szolnokon, és ott megláttam ennek a maketjét. Pontosabban egy, egy, egy kis a formájában nagyon szépen kidolgozva magát a, a szobortervet. És akkor mondtam, hogy szerzátsz, jó jól fogja meg ezt a rendkívül markás karaktert. Nem, nem volt egy könnyű fitko, vagy nem lehetett egy könnyű fitko a vágít. Markás férfi, robusztus alkat, tehát nagyon nagyon jól sikerült megmintázni, és akkor beszéltünk arról, hogy hát ez életnagyságban, vagy illetve még nagyobban felvállalni ott a romkertnél, mert pont olyan, ott, amilyen módon tájoltuk a szobrot, ahogyan ott pingálja szépen a kis képeit a farra, hogy így fogalmazzak. Valóban az ecset tartása ugye ez az érdekes, de hát ez egy, ez egy gyakori ecset tartás, ugye, mert amikor a farra festesz, akkor így fogod az ecsetet, nem, nem nem úgy mint amikor a amikor a teleterlev papíron dolgozól vagy vagy a vagy a vászlón. tehát azért ez egy teljesen reális beállítás, de az én gyerekeim is azt mondták, hogy dártozik. És vannak, vannak ilyen, ilyen, van egy városi műszó, de én azt elfelejtettem, ilyen, ilyen Peter Fox szerű mint a Falkműksa utcában olyan jellegű szobra, például a Szent István gimnáziumnak a bejáratánál, de most meg nem mondom, hogy kicsoda ott egy... A, a, a Szent István gimnázium bejáratánál... A... A Honpala lehet, hogy a ah. vágszükre, én nem emlékszem rá. Én mondom neked, az egyébként nem zsánél szobor, mert hogyha zsánél szobor kifejezést kerested. Igen, lehet, hogy ez... Mert a Peter fok az egy zsánél szobor, ami Budapesten van a Fajmis utca végén. Tehát az egy klasszikus zsánél szobor, ez viszont nem zsánél szobor, de egyébként a Szent István gimnáziumnak a bejáratánál, Kléberzberg a van az egész alakott szobra, a Pepi barátomnak az alkotása. A, a Jankovics Marcell, tehát ott a múzeumnál is van egy hasonló jelenlegű szobor. Az nem igen, igen. Ő, ő, pedig, ő pedig a... a... Na már csak egy szót az előzőről, tehát hogy a, a Klépezők szobor azért van, hogy a Klépezők abban a gimnáziumban járt. Még ha nem is abban az épületben, hiszen azt az épületet hohmann idején adták át, ugye, hanem a szembelevő, illetve a múzeumi épületben, mert szembe volt a... a, a... Tisztelgimnáziumnak Gimnáziumnak az épület, most a Megyékönöztárnak az olvasó terme, illetve az, út, az épület túlsó felén, tehát a főutcán utcán a, a, volt ugye a, a Tiszter rendház, és nagyon sokan, nagyon sokan tanultak ott, mondom Klébezberg is, és hát ugye aztán miniszterként is sokat tett az intézményért, tehát teljes joggal van ott a szobra, meg hát ugye a városér is, is sokat tett a... a múzeumbe jár, talán Kornis Gyula szobrál, aki ugye egy műjtetlenül elfelelett uh, személyisége a magyar politika és kultúrtörténetnek. Ugye, ő egy nagyon-nagyon komoly formátum fickó volt, tehát ő volt krébezve az államtitkára. És az egész krébezve kultúrpolitika elméleti megalapozója. Ugye, remek művel a kultúrpolitikán irányérve, és még sorolatnak más, uh, mélyen aktuális uh, uh, alkotás. Itt ő egyébként uh, szerzetes volt, és nagyon komoly tudós ember, aki, a, aki aztán a, a országsi képviselő volt, a Felsőház tagja, aztán a elnök, a az egységes Pártnak az ország képviselője, és később a Magyar Tudományos Akadémiának az elnöke. Tehát egy nagyon komoly ember, aki szocializmus Kizártak az akadémiáról, és uh, szerintem lehetett volna, hogy a nevét is mindenhonnan ki kitörölték volna, és a korán rehabilitálták őt, amit a, a Tudományos Akadémia. Ez volt az, az időszak, amikor az ő rehabilitációja megtörtént. Uh, Értettem az éket egyáltalán kizárásra, tehát semmi nem indokolta. Viszont ugye, ez volt az időszak, amikor a homoné nem történt meg, uh, uh, politikai okok miatt, illetve arra hogy hogy uh, a, a bíróságítélet az hatályban van. Amit az ügyesületett bíróságítélet. Persze azóta az is megszűnt, hiszen a Varga István a, a féle perben ugye azt a Hohmann ellenítéletet azt, azt hatáltanította a bíróság. Ha már Varga István, akkor azt kérdezem tőled, hogy például, például törölve ennek a közép-európai sajtó és média alapítvány, ez nem gondolja a megszűnt ö, helyet betölteni. Ez úgy eszembe jut, tehát, ez, ez, ugye annak kapcsolatban az eszembe, amikor neked mondom azt, hogy az ember mennyi dolgot megígér, vagy nem ígér meg, de aztán elfelejt, és aztán lesznek ebből ilyen mulasztásos ö, ö, nem törvénysértések, hanem egy ilyen hiányérzet, mint ahogy ugye eszembe jutott az is, hogy ugye Andy Vajnának a helyét se kellett betölteni, mert hogy hogy az a, az a mechanizmus is működik tovább, és ettől teljesen független hirtel eszembe jutott, hogy Szakács Árpádnak talán december 15-én jelent meg még akkor a magyar időkben egy cikke, a mégis kinek a kulturális diktatúrája címmel, és mintha ez a kulturális forradalom, vagy nem tudom micsoda, ez is véget ért volna, tehát hogy az egész kicsit szóval hát, számomra teljesen átláthatatlan ugye, múltkor megkérdezte tőlem a Lampi Ágnes a civila pályámban, hogy én miért akarok mindent megérteni, hát nem tudom nekem milyen kényszeres viselkedésem van ezekre mind nem találok magyarázatot melyik az élet? igen, viszont akkor elindítok egy reklámot és alatta megegyezünk a jövő hétben, akkor ne lelét szíves, jó? jó. köszönöm, köszönöm. tudalom igen, én is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 Mondtad ennek a Filippov, hogy megvolt róla, bizonyosodva, hogy én nem fogok elmenni. Kérdezte tőlem, hogy emlékszem-e arra, hogy hogyan beszéltük meg a találkozót, és mindenre emlékeztem, és emlékszem arra, hogy otthon a fotelben gondolkodtam, hogy oké, okay, akkor most elinduljak, hogy induljak el, hogy megyek haza, ha iszom. A munkámban talán nem is érződik, hogy milyen hihetetlenül nehézkes tudok lenni amely nincs összefüggésben a testvújommal. Ez a kiváltottam az útlebele, fiala Beleértve, hogy tegnap nem tudom, hogy elkezdtem egy mondatot, mert elkezdtem, és ugye elmondtam, hogy hogy alakul sok szempontból ez az év, hogy még nem döntöttem el, hogy május végén lesz ez szünet, de nagy valószínűséggel igen, hogy szeptemberben újra kezdem, vagy nem tudom még pontosan milyen formában. De azt elárulhatom, hogy az önkormányzati választások végén, tehát ott a, a, az azt követő egy hétben elszámolok, nem feltétlen anyagilag, de ma úgy gondolom, hogy novemberben és decemberben nem foglalkozom közélettel. És ha véletlenül ne agy Isten, de őszintén remélem kapna hosszabbítást a civil rádió és igényt tartan azért reggeli tevékenységemre és ráadásul meg se halnék, hogy 2020-ban akarnék-e ilyen közéleti műsort, vagy valami egészen mást, most valami azt suggyi, hogy egészen mást. Lesznek még választások, akkor meg lehet még rendkívüli helyzet az új idéző jeles értelmében, amikor vissza kell jönni. De ha arra gondolnák, hogy az első onnal való beszélgetés megúszásra játszott nem. Itt volt nálam rengeteg papír, így alakult. Annak az elvárásnak pedig nem tudok és nem is akarok megfelelni, amelyben azt gondolják, hogy majd én fogom itt egyedül megverni a Fideszt, és alakítom át a Nemzeti Együttműködés rendszerét. A maga módján minden nap mindenkivel elbánok, itt mindenki megkapja magáért. De én most itt 62 évesen nem arra vagyok való, vagy éppen nem arra vagyok való, hogy nyarat csináljak. Elég, ha bennem tavasz van. 5 perccel múlott 8 óra ez a Kejfej Minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsora. 2019. március 5-én Kedden. A jövő héten március 11-én Hétfőn. Nagyon messzire jött ember lesz az klub volt lokájában este fél nyolctól Bakáccsal, Filippovval, önökkel is velem, ahol egyebek közt megünnepeljük a Kejfei Ancsi 18. és feledik születésnapját. 0614890999 és 0636771161 Arról beszélgettünk, amiről akarunk. Vagy arról nem beszélgettünk, amiről akarunk. egy hat akarnak beszélgetni? Jelenet elmeséltem a Filipovnak, ez nagyjából az állapotomra jellemző, hogy úgy döntöttem, hogy akkor oké, okay, autóval megyek. Nálam egyébként, hogyha valóban elmegyek, az utolsó pillanatban is meg tudom magamat gondolni, és az ajtóban is visszafordulok teljesen kiszámíthatatlan vagyok magam számára is teljesen kiszámíthatatlan a Vérmező utcában azt sem tudtam, hogy ezt így hívják azt hiszem így hívják ott találtam egy helyet a jobb oldalom aztán ahogy mentem lefelé találtam nem akkor ott megálltam és elindultam a villamos megálló felé, akkor rájöttem, hogy az autóban hagytam a telefonomat, akkor visszamentem és ahogy visszamentem, láttam, hogy lejjebb 20 méterrel ugyanabban a sorban van egy másik hely, akkor kiálltam beálltam oda, majd láttam hogy legalul egy autó elmegy, ott, leg, ott legelő, tehát ott a szénatérhez a legközelebb és aztán oda beálltam, az volt a harmadik hely, és ott már bizonytalan voltam, hogy nem fogom meg magamat és megyek haza, de végülis ott hagytam az autómat. Az egyik hetet, az tele rámoltam, kulturális programmal, az azt megelőző hetet, amikor nem leszek a Kejfej Jancsiban, ott az egyik napi rossz lett a Kompolának, és megkérdeztem a lányomat, hogy eljönne velem a sofriba. Azt a kitörő örömet, hogy nagyon szívesen meséltem is ennek a Filipovnak. Én nem is emlékszem, hogy utoljára mikor tudtam én ilyen pozitívan reagálni bárkinek a felvetésére. Tele vagyok pozitív emberekkel a környéken, mert ott van a Hompola, a Hompola lánya, az ír lányom. Én meg olyan vagyok, mint valami nagy fekete luk, csak úgy nyelem el mások lelkesedését, miközben nem abból élek. Tehát nem én vagyok a gonosz malacka, vagy legalábbis volna rá igény, de egyre nem úgy érzem. Négy perc múlva lesz reggel 49 és 063677161. Holnap nem lesz időre bonyolítások, egyfejöncsi, csütörtökön, újhely István. Róna Jegon, Györgyevics Benedek Wintermantel Zsolt Ugi Attila Pénteken Filippov Gábor Navracsics Tibor Karácsony Gergely Bácskai János Hétfőn 11-én Nagyon messzire jött ember Az Aquarium Club volt lakájában. Filippov Bakács Önök meg én egyebek közt megünnepeljük A Kejfejancsi 18 és feledik születésnapját Verő van! Jó reggelt! Jó És olyan is volt, hogy mondjuk egy hölgyel randevúzott volna, és az ajtóba visszafordult, hogy áll mégse? Nem randevúzom, hát egyedül egy barátnőm van, és életemben először, ez tényleg soha nem fordult velem elő, én a honpolát soha nem csaltam meg. Minden, nem, mind, nem! De, de, de, Randevúra, tehát ajtóba nem fordultam vissza. Nem. Jó, mert hogy mondta, hogy egy pillanatok alatt el tud bizonyítani, és kíváncsi voltam, hogy van-e olyan szituáció, amikor azért, azért nem, nem adja fel ott az ajtóba. Á, De ez, nem fel, ez, ez nem feladás, ez nem feladás. Egész egyszerűen nem tudom eldönteni, hogy mit akarok, és például nagyon sokszor előfordul velem az mondjuk társaságban, hogy az az érzésem, hogy én ott csak teher le, tehertétel leszek a többieknek, és akkor egynek kicsi a valószínűség, a normálisan viselkedem, akkor szokták szeretni, hogyha ott vagyok, de úgy érzem, hogy ez nekem nem fog sikerülni, és abban a pillanatban visszafordul, de mesélnek egy másik szituációt önnek. Uh, a Hannendrével való kapcsolatom ez egy bonyolult, hosszú történet. Az utolsó fejezetét hallhatták önök is, amikor megjelent a könyvem, de ott minden esetre azért minden nem rendeződött körülöttünk, és uh, múltkor betelefonált a a bolgár műsorába, hogy megvédje uh, a závecet, és a legvégén engem idézett, annélkül, hogy megnevezett volna engem. Én küldtem neki egy, ez a bekaphatja a Mákospitémet, kitétel, Uh, akkor én írtam a Bandinak egy ilyen félig vicces uh, sms akkor ő kevésbé viccesen válaszolt, és most, amikor mentem a civil a pályán műsorba. Uh, pénteken uh, jut eszembe, ezen a héten az már 20 perccel hosszabb lesz, ez nagyon nagy dolog, ilyen ticcán szoktak tévék megtenni, de mindegy, uh, éppen uh, a, a, a hegyalja úton közlekedtem, arra felé lakik a Bandi, és... Uh, Uh, ismerem az autóját, és feltételeztem, hogy ő az is, amikor mellé értem, akkor átintegettem, és hát ugye nagyon visszafogottam, visszaintegetett, én bennem még az is bennem volt, hogy lehúzom az ablakot, de a mozdulatai kapcsán ezt nem tettem, majd amikor elhagyott engem az Erzsébet hídon, mert én a belső sávban mentem, meg a középsőben, akkor visszaintegetett, még egyszer, de az sem volt annyira barát. Én eszembe jutott, hogy fölívom telefonon. Az volt a fejemben, hogy mondd Bandi, tulajdonképpen neked mi problémád is van vele, miközben korábban sok mindenről volt szó, de, de úgy mégis így ez volt bennem. Aztán az ő testbeszédéből adódóan így maradt. Más ezt ugye nem tudja megtenni, mert nincs rádióműsora, de nagy valószínűséggel azért most nem éltem vissza semmivel se. Um, és kicsit olyan hülyén éreztem magam, mert bennem maradt egy ablak lehúzás, de veszett több is mohácsnak. Igen, így, így voltam én is ezzel a telefonnal, hogy hogy, hogy a, a, amikor ezt a sztorit elmesélte, hogy nem tudtam előtteni, meg még háromszor állt, állt az autóval, és akkor utána még bennem volt az, hogy a kapost. Háromszor át, igen. Tehát, ha valaki é, nézett volna, Franko nem értette, hogy mit akar ez a pasos. És, a 20 és mindegyikben benne volt, hogy nem fogok beállni a helyre, hanem fogom magam, is hazamegyek. Igen, és az, azért mondom, hogy ez is jöttem, hogy gondoltam, hogy tényleg, egy ilyen szituációban is ez előtt tud fordulni, vagy azért abban abba nem. És mondom. De á nem telefonál. Á, de nem telefonál senkit. De nem mondom, akkor nekem most meg kell kérdezni, de, de önnek kérdés. ez nagyon idegen? Uh, vannak, vannak olyan szituációk, amikor uh, mondjuk azt, hogy, hogy esetleg elbizonytalanok, de de általában nálam nem fordul elő, tehát én e, e, ha eldöntöm, hogy, hogy megyek, ak akkor megyek. Jó, de mondok és egy akkor... másik szituációt, ott voltunk a hompolával, szombaton, a, vagy vasárnap a Premier című előadáson a Végszínházban. Én általában, én szoktam fölállni és elmenni, megkérdeztem a Krisztától, hogy maradunk-e, vagy és ő azt mondta, hogy megyünk, én meg se kérdeztem tőle, hogy akkor miért szörnyű volt, tehát, Fölálltunk és elmentünk, de ugyanakkor az például, hogy ön eldöntse, vagy a másiknak mondja, hogy nem maradnak ott, miközben az én édesapám ahányszor elment moziba, és valami baromi unalmas filmet látottak akkor azt mondta a fiam, befizettem, én ezt végnézem. Ez például mennyire idegen vagy barátságos történet? Ja, én ugy ugyanígy felállok. Te te, de megbeszéli a te másikkal meg... volt már olyan Aj, egyébként, hogy ott hagytam a másikat a honpola halálosan meg volt sértődve és valószínűleg igaza volt, én azt mondtam, hogy én nem maradok itt tovább, maradt, ő maradt, pedig azt mondta, hogy egy párkapcsolat arról szól, hogy az egyik marad, akkor a másik is marad, én meg azt mondtam Vonnegut után szabadon egy párkapcsolat olyan, hogy az egyik marad, a másik meg nem marad és eljöttem <hály> <Ez> <hály> Általában, ha ilyen szituáció volt, hogy együtt voltunk, akkor csak így ránéz, ránéznek a páromra, és, és, és szemkontaktusból megvonni, és akkor csak így mondok, hogy mikor álljunk fel, és, és megyünk. De ha, ha vala, valamelyiknél nincs, akkor, akkor, és ez nem, nem látszik, akkor volt olyan, hogy megkérdeztem, hogy figyelj, nem Jó, de pontosan ez az Ugye az van az én fejemben, hogy láttam az apámat kártyázni a barátaival 30 éven keresztül, aztán szépen mentek tönkre ezek a kapcsolatok, és amikor már az apám beteg volt, és hát idősnek nem volt idős, de beteg volt, de még néha kártyáztak, akkor kérdeztem, az, hogy ezekkel az emberekkel és az ezekkel a velük kapcsolatos történettekkel volt kapcsolatos, hogyan tud találkozni. És akkor rám nézett az apám, aki 30 éven keresztül kvázi a barátainak mondta ezeket az embereket, de lehet, hogy kvázi sem volt ott. Azt mondta, hogy fiam, én csak kártyázom velük. Figyeljétek, az egy olyan mondat volt, soha nem fogom elfelejteni. Az apám a munkájával kapcsolatban soha nem mondott ilyet, és ha valamit az apám örökül hagyott egyszerre jó és rossz dolgot, az a munkám volt. Én a munkámban itt önökkel, ha azt érezném, hogy idegen vagyok, nem mondom, hogy felakasztanám magam, de nem találnám a helyemet. Nagyon sokszor a magánéletemben úgy érzem, hogy nincsen rám szükség, nem a másikra nincs szükség, és egyedül maradok, mert rosszul érzem magam attól, hogy nem érzem a helyemet. Amikor dolgozom, sose érzem ezt. A munkám folyamán mindig tudom, hogy mi a helyem. Pontosan, tudom, akkor is, egyébként valamit jól csinálok, vagy rosszul, a rosszul, akkor azt korrigálom. Ami a munkámon kívüli életemet illeti, abban egy csomó alkalommal sokkal többet feszengek, mint a munkámban. És amióta tudom, hogy az apámnak volt ez a külön kapcsolata, ahol hogy az anyám már nem beszél róla, a nő pedig fogalmam sincs, hogy éle vagy sem, aki pedig hozzá eljutathat, ő közölte, hogy nem juttat el. Hát ö, így aztán nem is fogom megtudni azt de mesélek magának még valamit. Találkoztam egy Svédországban élő ismerősömmel, aki mindenféle fantasztikus történeteket mesélt az életéről, amit nem hiszem, hogy jól tennék, ha elmesélném, mert az egyebek között híres emberekkel is kapcsolatos, és egyszer csak odajött hozzám egy nő, és mondta, hogy ő ismerte az apámat, és ismerte a nagypapámat is. Fölhívtam a telefonszámát, mondtam, hogy fölhívom, aztán nem hívtam föl, de ő küldött egy SMS-t, és még mindig nem hívtam föl, tehát keresem az alkalmat. Tehát, ha például ez egy olyan dolog, hogy nem tudok bármikor elmenni hozzá, mert azt érzem, hogy ihlet kell hozzá. Mi az, hogy ihlet, nem tudom. Az alábbi SMS-t küldte nekem csütörtökön, múlt héten 20 óra 47 perckor olvashatom? Kedves János, csak annyit akartam mesélni, hogy emlékszem a szikár Bajuszos Béla bácsira, ő apám apja, aki gitározott nekem. Még a dalra is emlékszem. A nagymamám, aki kicsit testesebb volt, egy házban laktunk, Ervére, ő az apám, a fiatal, jó képű egyetemistára, aki az ablakban tanult. Én akkor még kislány voltam, hát csak ennyit. Sok üdvözlettel az ismeretlen nő a Monparkból Marika. Figyelj, ez még egy. Még no... Ez egy. No... Még nem. Keresem az alkalma. Tehát keresem azt, tehát, tehát kell hozzá valami lett A kíváncsiság nem elég? A kíváncsiság önmagában nem elég. Tehát ahhoz valaminek társulnia kell. Érdekes lenne, hogy mitől marad, hogy, hogy marad meg ennyire a, a, a, a hölgybe. A, ez beégett ez a kép neki nagyon. Hát ugye az én nagypapám 56-ban halt meg Tétel, tehát, hogy, hogy gitározott neki, és említette, és, a, és a, maga a hölgy, aki odajött hozzám, egyáltalán nem tűnt annyira idősnek. Figyelj, tényleg egy, egy rendes, gátlásos, gátlástalan ember vagyok, bármikor levetkőzöm a tévében, akár mesztelere, de az, hogy egyébként emberekkel beszélgessek magánéletben, az, az, az számomra. Tehát amikor a lányom tegnap így szólt hozzám a telefonban, hogy boldogan eljön színházba, ink frankon zavarba jöttem. De hát azt várta, hogy ezt mondja, nem? Én nem tudom, hogy mit vártam. Tehát amikor a Filipóval találkoztam, az is ugyanilyen volt. Tehát megvoltam róla bizonyosodva, hogy öt perc múlva fülállok, és eljövök. És aztán egyáltalán nem álltam föl, és nem jöttem el. De korábban is voltak ilyen jellegű izéim, de ez most az elmúlt időben végképp elhatalmasodott rajtam. De ez mitől lehet vajon? Sok minden, hát ez erről hétről hétre beszélgettek a pszichológusommal, aki pszichiáter. Nézze, pénteken például olyan hangulaton volt, hogy egyszer csak fölhívtam a lányom anyját, akivel nem beszéltem, tudom is, másfél éve, hát az egészen zseniális volt. És akkor fölhívtam a lányom anyját, és azt mondtam neki, hogy milyen klassz lányunk van, és mondta, hogy igen, kérdezte, hogy hogy van, kicsit zavarban volt, az egész beszélgetés nem haladta meg a 3-4 percet, tehát 45 másodpercet, majd beszéltem a lányommal aki fantasztikus lett. Egészen elképesztő lányom van, és mondtam neki, hogy beszéltem az anyjával. És akkor volt benne egy aggodalom, mert ugye én mindig borzasztó dolgokat tudok művelni, amikor hirtelen így lehet fogja el, és kérdezte, hogy mit mondtam neki, és mondtam, hogy mennyire boldog vagyok, hogy vagy kibékültek, e és ismét találkoznak, és tudja, hogy mit kérdezett tőlem? Igen. Azt kérdezte tőlem, és komolyan is gondoltad? Hm. És mondtam neki, hogy igen. És akkor azt mondta a lányom, örülök. Figyeljen, ez egy novella. Tehát, hogy a lányomban ugye felvetődött az, hogy én ezt csak úgy jópofaságból tettem. Ami egyébként igen. még akár lehet, ismeren. Igaz is lehetne, mert hogy ismeri. És mondtam neki, hogy nem, és akkor mondta, hogy örülök. De ez a visszakérdés, ez figyeljen, ez ez, ez, ez, ez több, mint egy genetikai vizsgálat. Az én lányom. E, igen, de ebből látszik az, hogy érdekelte a történet. Egy hát egyrésztről, Egyrésztről másrésztről más meg benne volt az, hogy milyen jó lenne, ha komolyan gondolnám, és komolyan gondoltam. Igen. Tehát ez a, volt, volt egy, mondjuk azt, hogy tanárom, és akkor azt mondta, hogy amikor ha, ha valaki hazamegy az iskolába, és megkérdezik, hogy na, mi volt az iskolában, akkor általában mindenki azt mondja rá, na, semmi. Hosszú. Nem kérdezik meg többet, hogy, hogy, hogy olyan nincs, hogy semmi, tehát azt mondja, hogy nyilván nem érdekelte őket, mert nem kérdeztek tovább. De, beültem múltkor egy taxival, és megkérdeztem a taxistól, hogy próbálják ki, hogy hogy van. És akkor mondta a taxist, hogy jól. És akkor visszakérszem, hogy tényleg jól van, vagy csak mondja. Mondja. Azt mondja, nem, tényleg jól vagyok, mert most jöttünk hozzá a nyarázásból, itt és itt voltunk, stb. stb. Mert nyilván utána meg tud nyílni az ember, mert... Jó, csak azért a belegondol abba, hogy nagy valószínűséggel megint eltelnek évek, hogy én nem fogok beszélgetni a volt feleségemmel, ami egyébként sokak szerint természetes. De számomra az teljesen természetellenes dolog, hogy én embereket, akár a, akár a hambandi féle történet, egymás mellé kerül a hambandi, meg a felesége, miközben azért a kapcsolatszorossága közel sem említhető egymás mellett, Um, és ez nem valami féltékenységről kéne, hogy szóljon, ha Kriszt ezt hallja, hanem hogy nem tudok számot vetni, én ma se tudok számot vetni azzal, hogy a honpolának van egy férje, vagy volt egy férje, és hát próbálom azt a családot úgy egyben tartani, ami nekem egyáltalán nem dolgom, de ugyanakkor szeretném azt érzékeltetni, hogy attól, mert én itt vagyok, attól még mindenkinek lehetne normális kapcsolata az egyiknek az apjával, a másiknak a volt férjével, ami egyébként abszolút értelmetlen, hiszen ha egyébként normális lenne a kapcsolatuk, akkor nem váltak volna el. Engem bennem ez egy tízes skálán másodpercek alatt tízes zavar tud kelteni. Elköszönök. Ilyen zavar munkaközben nincs Ráadásul az, a Borgula, aki ugye a legutóbbi műsorban volt, a Facebookon megírta, hogy nem tudom kicsit álmos volt szerintem, vagy nem kicsit Finált egy fényképet, és akkor elküldte nekem, és akkor ott néztem a borgula rajongóit, hogy hogyan reagálnak arra, hogy a borgula volt a civil a pályámban, és mondjuk volt 20 megjegyzés, és mind a 20 megjegyzés az volt, hogy hát a fialánál elviseltetlene ember nincs. Eddig néztem ezt a műsort, eh, amióta a fial van, én ezt nem nézem, úgyhogy gondoltam is, hogy eh, írtam is oda, nem nagyon szoktam én ilyen, ilyen helyekre beírni, ez nálam egy egész kurjózó, és megértem, hogy hát én itt sok sót nem fogok megnyalni eh, és amikor kiderült, hogy a 43. lett a nézettségi listán a műsorom, ami nagyon nagy dolog. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem, nem egy kis dolog. És az a vendégek érdeme is, de azért a szerkesztőnkívül valamely, is benne vagyok. Én is Zorán után szabadon, és akkor azért beleértem, hogy azért valamit mégiscsak tud ez a Borgula, hogy 43. lett ez a műsor, és ott azért kezdett valahogy úgy bomlani az, beleértve, hogy nem azt írtam, hogy Bibi 43. lett, levagytok szarva, Neked hát ez egy valami végtelen dolog, hogy az ember jó a csorba haszik, nem is látom, tehát ő meg nem lát engem, tehát azért ez az a magányos műfaj, amit a rádió biztosít, az egészen más, mint a tévé, de a tévében is az ember olyat tud most már csinálni, ami azért nem sokban emlékeztet arra, amikint a hétköznapokban szajlik, az mégiscsak egy mesterséges tér. 061 48 egy és 06 1161 Holnap nem lesz élő egy Kejfejancsi, jövétem, pénteken nem lesz, akkor március 15 lesz. Március 11-én, hétfőn este, fél nyolctól nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Klub volt lokájában. Valamikor áprilisban lesz a következő velem, azt se tudom, hogy mikor, tehát hosszú idő után nem, hosszú ideig nem lesz. Itt megünnepeljük, ha megünnepeljük a Kejfejancsi 18 és feledik születésnapját, hétfőn este, fél nyolctól. Bakács Filippov önök megén. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. 0614890999 és 06367161. Figyelek, a van mire. 614 89 099 es 0367 ma 2019. március 5-én kedden 1 perccel fél 9 előtt. Verőfény. ki 1 4 és először. 9099 és egy másodszor 1 4 8 -9 -9 -9 -9 -7 -7 -1 -1 -1. Ha senki többet, akkor felhívom Nemes Gábort. Hétfőn este 11-én nagyon messzire jött ember az Aquarium Club volt lokáljában. Ma már egyszer előkelőtt a történet tegnap, a sofőrszolgálattal mentem haza és beszélgettem egy nyugdíjas volt sofőrrel, akinek három gyereke van, két lány és egy fia, az egyik lány az villamos vezető, a másik lányára nem emlékszem, tőlük van 12 és 13 éves unokája, unokái, akikkel imád együtt lenni, a fiától még nincs gyereke, a fia 27 éves, ő valahol Skóciában jár egyetemre, júniusban fog diplomázni, amikor elment Magyarországról, akkor az itteni munkadója, ez egy magyar munkadója, informatikus, akkor megmaradt munkában, mert ugye azt el tudja látni Skóciából is, úgyhogy gyakorlatilag megélhetési gondjai nem voltak, mert az itteni fizetését kapta, és azt nem is értem, hogy hogyan van Skóciában mondta, hogy, hogy nincs tandíj, tehát csak a, a, a, a hogy hívják, a megélhetése volt ez számára a költség, így fogalmazott a, az úr, aki idősebb volt nálam, az már ritkaság, hogy kiváltotta az útlevelét, ugye, mert mennek júniusban a diplomastúra, így mondta, hogy kiváltotta az útlevelét, és másodszor fognak repülőgépre ülni, mert az unokatestvére lakik Hollandiában, és ott egyszer a repülőgépen, és nagyon izgatott, megismerkedett egy kislánya, egy 20 valahány éves kislány a fia, és mennek Skóciába, a fogalma nincs, hogy a fia jönne vagy sem, és egy hangjáték volt, ami a zajlott angol vagy japán gyártmányi autónban. Igen. Nincs kérdés, beszélgettünk. Tehát, hogyha azt kérdezsz, hogy igen, akkor nem tudok erre mit mondani. Ja nem, mert hát azért elkezdtem mondani egy történetet, gondoltam, hogy valamire kíváncsi vagy azzal kapcsolatban. Nem, nem voltam, jó, hát jó, értem, értem. Hát erre én már azt tudom mondani, ugye, ami nyilván kézenfekvő, hogy az én családom is hasonló módon él. De én még. És is... az, hogy valaki Életem, az útlevelét, az valami egész hihetetlen. Nem is értettem pontosan, hogy ez mit jelent. Ja, igen. Egyébként most jött eszembe, szerintem neki Kóciába még nem lett volna szükség útlevelre, mert elmehetett volna. Még egyelőre még eu Nagy-Britannia, és mehetett volna az én is. De egyébként ennyi mindegy. Akar... Nemes fia, mennyire szoktál te beszélgetni a Spanyolországban emberekkel? Ez csak megszólítod őket. Don hozzé, hogy van? Mm, semennyire. Tehát csak olyanokkal szoktam beszélgetni. Okay. És Németországban? Te sose voltál egy ilyen diskurzív pali? De, de. De mondjuk, amikor sorbálok a, a péknél, akkor nem fogok elkezdeni tárgyalni a kenyért minőségéről az előttem vagy mögöttem állóval. De igen, diskurzív pali vagyok. Főleg ugye akkor, amikor olyan helyzetbe kerülök, am, am, ami engem érdekel. Tehát amikor valami köze van a dolognak politikához, napi élethez, tehát Leszoknak-e leszok köz... téged szólítani Barcelonában, hogy mondd meg, hogy hol a Szent István körül. Oké, nem a Szent István körül, hanem az. Mindig. Ez, ez elképesztő akárhol, tehát Kínában is leszólítottak. Ez, ez rejté, hogy miért engem kérdeznek mindig. És tudsz válaszolni? Nem mindig. Egyébként, hát Kínába tudok, meg ugye Kínában aj, az aj, a. Hát, fokás... Mely, melyik város, Budapestet nem mondja, melyik város ismered a legjobban? Tehát melyik városban van a legnagyobb esély a fialának, hogyha leszólít téged, akkor megmondod, hogy hol a Szent István körül. De ne legyen Budapest. Mm -hmm. Hát azt hiszem, Moszkva-Berlinból. Igen, talán. Igen, Igen. És hát ez hát megy, mondjuk mennyire fix, Tehát? mennyire változik az idővel? Tehát a mai Moszkva mennyire más, gondolom, nagyon, mint amikor ott voltál. A... Abszolút más, és, és természetesen mindenből felejtek, szóval emlékszel a hofira, hogy, hogy és ebből még felejteni fog, szóval én ugyanígy vagyok. Tehát, mondjuk ha ott vagyok a, a helyszínen, és a vizuális emlékezet valamit előhív, tehát akkor látom, haj, tudom, hogy jobbra kell menni, balra kell menni. De neveket például abszolút hamar elfelejtek. De hagyd mondjam, fejezem be ezt a kínálmódat, mert ez egy okofad dolog. Tehát Kínába jöttem rá, nem tudom, hogy most is ilyenek Kína, ugye én elég régen eljöttem onnan, de amikor ott voltam, akkor az volt a teljesen bevett dolog, hogyha valakit megkérdeztél valamit, akkor nem mondtad, hogy nem tudom, mert az, az illetlenség. De nem azt mondta, hogy igen, ott balra. Na most lehet, hogy jobbra kellett volna menni, de ő mégis udvarias volt. Hát egy kicsit félrevezette a kérdezőt, de ez még mindig kisebb bűn, mint azt mondta volna, hogy nem tudom, mert az olyan, mintha nem érdekel. Nem tudom, milyenek a magyarok, és ö, nem, engem már nagyon régen szólítottak le, de amikor például a Krisztaf voltunk, és kerestük a szállásunkat, ugye a Krisztaf viszonylag jól beszél franciául, bár ezt ő biztos tagadná, de szerintem jól beszél, egészen elképesztő, amilyen barátságosak voltak, és amennyire segítőkészek voltak. Hihetetlen. Nem tudom. Igen, tehát, ez tehát nem tudom, hogy a, a harmadik világ. Nem, nem, nem tudok hozzászólni, mert mind, mindent egész ilyen élményeim voltak, és még egy dolog, amit nem tudom, elmeséltem-e, azt sose fogom elfelejteni, és ez egy egészen meghatározó élményem Marokkorról és a Krisztáról, hogy ugye teljesen hát én teljesen közlekedem, és képes vagyok a legváratlan pillanatokban lekanyarodni valahol, mert látok egy táblát. És az azt jelzi, hogy itt Nemes Gábor van, és ahol Nemes Gábor van, ott van látni való. Ismered ezt? Ilyen kis NG-jel, és az azt jelenti, hogy 15. századi templom, hát majd meglátjuk. És akkor lefordultam, előkaptam a Lolly Planetet és az írt róla 18,5 sorban, és mondtam a Honpolának, hogy itt kiszállunk. És akkor mondta Honpolán, hogy itt? Mondtam neki itt. Mondta, hogy biztos vagy benne? Mondtam, igen. És akkor leraktuk az autót, és kiszálltunk, de ugye általában ennél komótosabbak szoktak lenni, de ott, ott hagytuk a francia korságban és bementünk, és ez egy ilyen labirintusszerű városka volt, ahol gyakorlatilag azt lehetett érezni, hogy a Krisztának az egész nagyon idegen, valami egész fantasztikus. tehát biztos ismered azt, amikor ilyen szukban jönnek a szagok meg a képek, de itt nem csak a... Tehát itt, ez, ez olyan volt, mint hogy egy moziba léptél volna bele, és, és egészen hihetetlenül hatott. Tehát Tíz méter múlva már más volt a világ, mint egy dzsungelbe léptél volna, mintha egy filmerfilbe kerültél volna, és egészen, tehát mint egy időkapunk keresztül átléptél volna egy másik dimenzióba, és ez a Krisztára félelmetesen hatott, és én láttam, hogy ebből nem fogunk jól kijönni, még szerettem volna tovább menni, de a Krisztára az egyre jobban fogta a kezemet, és éreztem azt, hogy neki ez sok. Én teljesen értettem, hogy mi az, amivel ez zajlik, de amikor például egy barátságos emberek voltak, de volt például ott valamilyen ilyen házhely, sötét, hogy ízé, ott volt öt fiatalember, ott lehetett volna azon gondolkodni, hogy ezek itt mit csinálnak. Baromi meleg volt természetesen, és ott volt egy ilyen csatorna, amiben víz volt, és abba ugrát, ugráltak fejest a, a gyerekek, és a Krisztár az meg végképpen borzasztó hatással volt, ugye azt érezte, hogy itt valakit meg akar fogni, és hazakarja vinni, mert hogy milyen szörnyű, hogy ilyen körülmények között élnek, miközben azok az emberek teljesen felhőtlenül és boldogan lubickoltak valamibe, amiben te nem ugráltál volna bele, és Számomra az az élmény marokkóval kapcsolatban, miközben meg annyi felejthetetlen dzsámi és egyéb izé volt, ez mégis ott maradt bennem, egy másik izraeli, ez egy másik történettel párhuzamosan, de azzal nem húzom a, az időt, de ez valami hihetetlenül bennem maradt. Miközben ez nem az én történetem volt, de én tettem lehetővé. Amikor visszamentünk, akkor a Krisztus sóhajtott, egyet talán szabadkozott, hogy ne haragudjak rá, de nem, szabad, de nem kellett, hogy szabadkozom, mert tényleg minden átmenet nélkül kiragadtam, és rá ilyen sokszerűen hatott az, ami ott történt azon a nagyjából 800 méteren befelés és kifelé, mert arra nagyon vigyáztam, hogy ne térjünk le, hogy véletlen se tévedjünk el. Hát igen, én például én ezért szeretem a harmadik világot, Ázsiát főleg, mert ott egy másodperc alatt beszippan téged az élet, tehát samarkandban éjszaka, a Hallasz valami hangokat, furcsa dolog, odamész, megnézed benne, bekukkant az az ajtón, kiderül, hogy egy esküvő van, vagy egy születésnap van, és abban a másodpercben behívnak. És, és akkor már része vagy, és, és ott vagy, és, és ez magától értetődik, és hát ugye a vendég az az egy szent dolog. Tehát ez, ez tényleg valami olyasmi, ami már Európában, amit tér felünkön kicsit kivezett. Hát nem kicsit, igen. Igen, hát én is meg annyi ilyen történetre emlékszem. Um, és hát ezek egészen, egészen maradandóak. Igen, de azért azt tegyük hozzá, hogy nagyon hamar átfordulhat a dolog, tehát ugyanezek az emberek egy másik szituációban, mondjuk az utcán szembejövve jövő veled, hirtelen a gazdag turistát, vagy egyszerűen a gazdag külföldit látják Tudom. benned, és az egy első gondolatuk, hogy megvágnak, miközben egy másik szituációban az eszükbe se jutna. Igen, Mi a helyzet ott, ahol te élsz? Hát itt sajnos egy ilyen rémdráma folyik. Most folyik ezeknek a katalán vezetőknek a pere, akik a függetlenségi népszavazást levezényelték, majd aztán kikiáltották a hát, Már aki otthon van, mert nincs mindenki otthon. Már aki így van, így van. Na most, és hogyan tekintenek azokra, lehet... akik nincsenek otthon? Tehát erre a pucsdel de például hogyan néznek? Jó, hát ez egy. Ez, egy ez az egész teljesen abszurd. De, Nyilvánvalóan azok, akik a politikai ellenfelé, azok megvan róla a véleménye, akik a hívei, azok azok hát persze-persze. Mi a De Hát borzasztó vád, nem lázadás, meg, meg, meg többek között például közpénzek elhagytálása mellett. Szabadlában pedig nincsenek szabadlában? Nem, hát ez a baj, hogy ugye most már másfél éve börtönben ülnek, tehát vizsgálati fogságban ülnek. De amit mondani akartam, az, hogy ami a borzasztó, az nem is maga a per, hanem az, hogy ezt élőben közvetítik. Hol van a per? Ö, Madridban. Uh -huh. A legfelsőbb bíróságon élőben közvetíti a televízió, a katalán televízió, és képzeld el, hogy valaki most már 20-valahány napja, a nap 20-valahány órájában ezt nézi és hallgatja folyamatosan. Hát ők hősök, és főleg hát mártírok, de most nem is erről beszélek most függetlenül a, a tartalomtól, még, még attól is függetlenül, hogy, hogy ki, hogy viszonyul hozzá. Képzeld el, hogy egy ilyen esemény ö, teljes mértékben beszippan téged, tehát gyakorlatilag semmi más nem csinálsz, nem hallasz. Te is? Csak ezzel foglalkozol. Hát én nem, de illetve én is, mert az életet párja, igen. Szenvedő elszem, alakja, igen, de nem csak ő, tehát egy, egy, egy egész, egy egész társaság, egy egész társadalom, vagy a társadalom fele ezzel foglalkozik, erről beszél, hallotta-e, mit mondott, milyen felháborító dolgokat mondott a várt, másik tanulja, és a többi, és a többi. És ezek, ezek most túl mondom a tartalmon, az a tény, hogy, hogy ennyire eluralkodik, hogy, hogy folyik egy ilyen ennek önmagában valami olyan borzasztó, hát destruktív, nem tudok jobb mondani. De miért ezzel destruktív? De? ezt nem van. tudod mondani? Hát ez ugyanaz, ez ugyanaz, mint amikor egy szekta. Ugye a szektával az a baj, hát nagyon sokan hisznek ebben, abban, a mobban, de ugye a szektával az hogy ez eluralkodik rajtuk. Tehát minden mindenre a fel, hogy ebben alapvetően azért az játszik szerepet, hogy te nem vagy spanyol, nem vagy katalán. Te kívülről nézed. Igen, de ha spanyol lennék, katalán lennék, vagy bármilyen, képzeld el, hogy Magyarországon folyik mondjuk egy magyar politikus pere, vagy magyar politikusok pere, és te azzal tudom, szembesülsz... Tudom, igen, hogy? Azzal szembesülsz, hogy hogy semmi másnél... El hogy, tudom képzelni, hogy, Gábor. Hogy mindig, mindig ott van. Tehát a borzasztó nem, nem is maga a per, hanem az, ugye az, az a normális dolog. Jó, mondod neked ott. egy konkrét példát, nem pontosan ilyen, amikor a keresztes Imre, ami, aki nekem évfolyamtársa volt, központi nyomozó ha jól mondom, kihallgatása volt a, a gyurcsánynak, azt így néztem végig, otthon ezt ugye nem adták élőben, de el tudom képzelni, és azt is el tudom képzelni, Gábor, hogy ennek felszabadító hatása legyen, ha ez a kérdés nem élek ilyen közegben, de el tudom képzelni. De értelek téged is. Nem, nem, ez, ez, ez semmi, most túl azon, hogy, hogy az egész borzasztó, mert mert Jó, ja, bizonyos tetszett, szempontból az akatalánokat katalánokat, attól, hogy mi lesz a pervégkévenet. Hát különetlen. nem tudom, hogy mikor, de hát de hát torzi, tehát Azt akkor, amikor a te életedbe a te életedben bármilyen Jó, de Gábor, te oda mennél hozzájuk, és azt mondanád, hogy Don hozé. miért nézi ezt, miért nem foglalkozik mással. Tehát alapvetően mit élsz meg akkor, amikor ezt tapasztalod? Nem, itt a mennyiségről van szó. Az, az magától értetődik, hogy minden nap kinyitom a tévét, és megnézem a híradót. És kívánom, na, mi, na miről volt? Szóval hát tekel ebben ez szerepel. De amikor valami eluralkodik, tehát ennyire rányomja maga a bélyeget a, a, a hétköznapokra. Oké, okay, mi a és magyarázat? És nem egy nap, nem két Mi a magyarázat? ez? Ez egy, ez egy tény. Nem. hát azért kérdezem, van, mert... van ez? Hát két okból. Az egyik a dolognak a politikai háttere, uh -huh. mert, mert volt egy népszavazás, mert volt egy, Igen, mert volt egy függetlenségi nyilatkozat, mert volt egy... A másik pedig az, hogy egy ilyen jellegű média világban élünk, ahol ez lehetséges. De Tehát az ez, lehetséges, de hogy természetben reggel... Hozz, de, de téged, ez miért hoz ki a sodrotból? Tehát ugyanilyen alapon akár melléjük is állhatnál, vagy állhatnál a bíró mellé, bárki mellé. De te mégis úgy nézed, hogy nem... Terte, az... de most most tudatosan nem a tartalomról beszéltem, hanem a, a, a, ha egy dolog eluralko eluralkodik rajtad, az, az torzít. De mit értesz azon, Gábor, hogy eluralkodik rajtuk? Hát, ha, ha, ha egy nap 10 percet foglalkozol vele, az normális, ha 10 órát az, az, az eluralkodás. És mit mondanak ez, ez azok, azok től... az emberek neked, akikkel beszélgetsz, és akiken ez eluralkodik, és csodálkoznak Azon, hogy te miért vagy kívülálló? Mit mondanak ők neked? Én, nézd, ebbe, ebbe én nem, ilyen vitában nem, eleve nem szállok bele, tehát nem szállok bele, hogy miért érdekel téged valaki, valami. Jó, de közben ettől. mégis döbbenten Mér? nézett te őket. Nem döbbenten, szomorúan nézem őket, mert látom, hogy ez az egy kilátástalan dolog. Ugye ez az egész per egy politikai abszurdum. politikailag lehetetlenné tesz mindenfajta kibontakozás hosszú-hosszú időre, ugyanakkor jogilag nem látom semmilyen lehetőségét, hogy, hogy mit lehet ez ellen tenni. Né névő hát, nagy hát a katalan, ö, vagy adják több... te Köszszolgálat? Meg, meg a rádiók. Konkrétan olyan, mintha a Szepes így vezetne, izé kommentária mellett menné egy labdarúgóvék, és minden honnan az ablakból ez jön neki? Hát igen, ugye a dologban még az is, az is a borzasztó, hogy a, a ö, megy a dolog, mert megy a per, ugye élőbe közvetítik, és közben ilyen a háttérből, mint ahogy mondod, mint Szepesi, de hát sokkal kevesebbet. Persze, tudod, voltak a rádiójátékban, hogy uh, Laci kinyitja az ajtót, Igen. és átmegy a színen. Igen. Igen. Na most akkor ilyeneket mondanak ott a háttérből, csak sajnos nem csak azt, hogy mit csinál a Laci, hanem ilyen politikai értékelést is adnak hozzá, Hát irányítják a hallgatót, hogy mégis ez hogy kell érteni. Ez mennyire határozza Ilyen? meg most annak a környezetnek az életét, ahol te vagy? Tehát mennyire tud ez lohasztólag, vagy éppen bombaként hatni, hogy az emberek egyszer csak kimennek az utcára és azt mondják, hogy szörnyű az, amit történik Madridban? Nem, az utcára szerintem olyan sokan, hát kimennek sokan még most is. Nézd, ennek az egésznek az volt az előtörténete, hogy részint azok a, politikusok, akik most ott a bíróság előtt állnak, hosszú éveken keresztül próbáltak tömegnyomást kifejteni, és ez a tömegnyomás kifejtés ez úgy nézett ki, hogy, hogy egyre nagyobb tömegeket, milliós tömegeket rombítáltak össze bizonyos napokra, bizonyos helyekre, és ezáltal tényleg azt az érzetet adták főleg a résztvevőknek, hogy, hogy mi, mi vagyunk a nép, mi vagyunk a többség, ittem minket elnyomnak, tehát egy, egy politikai nyomásgyakorlásnak a utórezgéseit éljük most. Mondjuk ez is egy megközelítés. sok egyéb utórezgés is van, és természetesen itt nem arról van szó, hogy a jók küzdenek, a rosszak ellen, vagy, vagy az egyik oldal jobb, mint a másik. Én egy, ez egy kicsit olyan, mint a Brexit, ebből nem lehet jól kijönni. Tehát ez egy, ez egy, ez egy dráma. És euh, nem tudom mi lesz. De azt látom, hogy. Bizonyos elemény. Mi, mi lehet? Nézd. E, azt nem hisze, azt nem tudom elképzelni, hogy e, záros időn belül katalónia kiválik. Spanyolországból azt viszont el tudom képzelni, hogy a dolog e, élhetetlen lesz, hogy az emberek e, gyűlölködve néznek egymásra, hogy, hogy, hogy kitölti a napjaikat ez, és. és, és az abszurdum, az is elképzelhető, hogy, hogy hát, akár az erőszak, akár a, a politikai kilátástalanság, akár a, a, mondjuk egy szükségállapot előáll, és sajnos, ahogy ez lenni szokott, ez a szélsőségeket erősíti mindkét oldalon. Választás? Tehát, azok is lesznek ott, nem? Valamikor? Hogy? hogy Máprilis 28-án választunk. 26 te nem választasz, te is nem vagyok. Én nem választok. Egyébként... Akkor ne beszéljük szemében. Jó, ez igaz. Bár azt kell mondanom, hogy itt ugye lesznek helyi választások is, önkormányzati és egyéb választások, és azon például, hogy mint EU polgár, hogyha itt bejelentkeznék, részletnék, amikor maddigban ért, akkor bejelentkeznék. De ezekkel a szocialistákkal megmaradnak? Már a szocialisták, ez Nem, nem, a, a, az országos választásnak. Hát nézd, a szocialisták valószínűleg a legerősebb pártként jönnek ki a választásból, de mindez nem menti meg őket attól, hogy nagy valószínűséggel, bár hát én nem mernék most jósolni, ellenzékbe soru, sorulnak hogy Jön a Rahoy, azért, vagy jön valaki más? Hát a Rahoy nem, ő, ő már egy bukott politikus. Nála sokkal, sokkal szélsőségesebb vagy nem is jobb oldaliuk, hanem hát olyan politikusok jönnek elő, akik például hajlandók összeállni a szélső jobb a Frankó utód pártal, amit amire elvi, akkor de nem lehet. Elvitték lett volna. a sérthelyről, az már ott volt volt az, az nem, mit, ez, ez most ez most most most leállt, ez ez, ez egy teljesen hótötlet volt, ez kár lett. kár volt forszírozni ebből. Ez az, amikor valamit rossz kor, rossz időben rossz helyen csinálnak. Ez most nem <gül> volt egy szerencsés. És hogy tetszik az, ami nálunk. Hát olyan nagyon pontosan nem látom, azt látom nagyjából, ami Eljövessze a, a sajtót. Ami a sajtó, hogy messze, és egy kicsit, hogy mondjam, egy kicsit a dolog, dolog van egy kis finom örkény is. Kisjel az egésznek. Tehát, van, de az permanenssel van, az sose szűnt meg. Igen, de, de azért, azért nagyon pici határvonal választja el a, a tragédiát a, a, a bogózattól. Tehát attól függ, hogy személyesen ki vagy van érintve benne. Én mindig ezt tudom mondani, hogy Magyarország nem a világ közepe, és, és egyre nevetségesebb, amikor. Igen, ez amikor Magyar vagyok, hát mit kérdezzek most? Annyit beszéltünk ez, Igen, ez így, akit... van, ez így van, de, de azért, tehát amikor arról van szó, hogy kizárják-e ki a fidesz vagy nem zárják ki a fidesz ez egy, ez egy fontos kérdés, meg, meg előkerül a lapokba, de hát ugye a múltkor mondtam, és a rossz néven is, mert tehát, hogy a lapokba be lehet jutni egészen abszurd dolgokkal is. Nem, én nem vettem rossz, nem, csak hogy vettem én rossz Nem, csak azt gondoltam, hogy megkérdezem, hogy onnan a világ másik feléről, bár annyira messze nem vagy onnan. Mit látsz? Egyébként én is kérdeződöttem. Magyarországon kicsit leírták. Szóval ez a baj, hogy kicsit Nem az a baj, az a baj, szerintem mi is leírtuk kicsit magunkat. Tehát ez egy ilyen... Viszont, viszont, akkor hagyd mondjam el egy Tulajdonképpen az Orbánnak már csak egyetlen egy dolog hiányzik, hogy ilyen Ferenc Jóskással nézzünk rá, és akkor tulajdonképpen, hogy ki is lehet vele egyezni, mindenki leül, tesznek egy padot az összes ilyen óriás plakáttal szemben, és akkor pár beszédet folytatnak az emberek majd a plakátokkal, külföldiek nem fogják érteni, hogy mi zajlik, de hát kérem nem szaharja le a külföldieket. Igen, csak, az, csak közben az a baj, hogy ez egy kicsit olyan, mint egy rezervátumban lennénk, mert igen, ez az a világ alatt. Figyelj, ez hol rezervátum, hol barak, érted? Mi a különbség? Semmi. Jó, hagyd mondjak azért egy, egy pozitív példát. Itt most szombaton összetalálkoztam egy, egy régi ismerősömmel, akit még, még Brüsszelből ismerek, akik elmentek Amerikában. Ez egy házasper elment kutatni. Nagy kutató. Igen. És visszajött. És kérdezem, hogy miért jöttél vissza? Ugye, hát egyrészt két ok van. Egyrészt, mert volt a Katalán. Igen. Katalán. Mm -hmm. Homvágya is volt. Hát nézd, ö, amikor ugye valaki Memphisben él, az borzasztó, azt mondja, Chicago az egy kicsit jobb volt, de, de azért Chicago az ő világ teljesen. Ugye Amerika nem, nem mm -hmm. tahogy ö, ami világszínvonalú, ami, ami neki szakmailag is, érdekes, és szakmailag is visszajött. Ez az egyik, a másik pedig, hogy bekerült egy olyan programba, amelyet a spanyol de csinálja egyébként a katalán helyi kormányzat is, hogy tudósok vagy, vagy tudományos dolgozók, akik visszajönnek, azoknak több éves ösztöndiakat adnak, és magyarán gyere haza program a tudományos az elszívott agyak számára, és ez működik. Azt mondja, hogy ez működik, ez, ez nagyon hatékony, ő, ő úgy érzi, hogy, hogy ennek, ennek, ennek komoly szívóhatása van, mert nem csak pénzt adnak, hanem lehetőséget is, és főleg van, hova visszajönni, és, és olyan kutatási lehetőségeket, és olyan, olyan tudományos környezetet biztosítanak, ami vonzó. Most elgondolkoztam, hogy hogy, hogy nézne ez ki Magyarországon. Hát nem nem, hogy így. Na jól néz neki, de most éppen nem ez van. Tehát, hogy mennyi ideig nem lesz, ez nem tudom. Tehát ez teljesen kiszámíthatatlan. És akkor az emberek erről beszélgetnek, különböző tévérádió visarokból megbeszélik az ugyanazt 28.112-szer, nem történik semmi, és másnap megint megbeszélik 28.112-szer. Nagyon furcsa ország ez. Így van, de közben azért tegyük hozzá, közben ugyanez, tehát spanyolországról is ugyanezt mondták itt, mint, mint rólunk, hogy egy válságban van, hogy, hogy, hogy szívják el az agyakat, hogy, hogy aki, aki meg akar élni valahol az elmegy innen, különösen a tudományos területen, és stb. és többi, de úgy látszik, ez ellen lehet tenni, biztos nincsenek csodák, de én legalábbis egy példán azt láttam, hogy működik, úgyhogy most ennek út meg is fogom nézni a hátterét, utána fogját. Csókoltatom a katalánokat. Szia Gábor! Átadom nekik, szia! Nemes Gábort hallottak. Rekami reklám következik.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 Holnap nem lesz élő lebonyolításuk, kejfejjáncsik, amit ma elmondhatsz, ne haladsz holnapra! Csütörtökön, Újhelyi, Romunai, Gyorgyevics, Wintermantel, Ugi, Pénteken, Filipov, Navracsics, Karácsony, Bácskai. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hétfőn 11-én nagyon messzire jött ember az Aquarium Klub volt lokájában. Ez a lendület elvileg május 31-ig ki kell, hogy tartson, akkor nagy valószínűséggel hosszú nyári szünetre megyek. A civil is viszem magammal. Solutions. I was trying to get it right, and in spite of all I should have done, I was not mad at you. I was not trying to tear you down. Words that good in you? I was too scared to say out loud. If I could not break your wall, I'll pick you up right off the ground. Baranyi Krisztinak kérdezte tőlem, hogy elmesélném hogy tegnap mit tudtam meg a parkolásról. Nem mesélem el, nem, nem olyan találkozó volt. De nagyon tanulságos volt. Baranyi Krisztina tevékenységét minden tekintetben, az összes részletben, tízes skálán nem tudom tízesre támogatni, de az biztos. Hogy a fővárosi parkolással valamit kezdeni kell, ha innen fogjuk meg, akkor igen... Önök ma egyetlen egy telefont nem bonyolítottak a tegnapi felszólításom kapcsán, ami ugye a válasz.hu megjelent Stumf András, Tarlós István interjút illeti, se baj, hanem ez le volt az utolsó adás, Wintermantel Zsolt és Ugi Attila megkapja, pénteken megkapja a karácsony és a bácskai, 061489 és 06367 So we have a new album out, it is called One More Light. Nagyjából 9 óra 21-ig maradok, addig még van 17 perc, fél lábon is kibírjuk. Ha telefonálnak jó, ha nem telefonálnak, úgyis jó. 0614890999 és 063677161. Figyelek a valamire. Jó reggel, szerintem múlt héten parkoltam a Garai téren, és a parkoló órára volt rakva egy kis kép, ilyen lap, hogy itt most lopták el az ön az ma Momentumra gadszottak, úgyhogy ez nem zuglói meg probléma, ez tényleg fővárosi probléma lett, és én szerintem november után meg lesz az oldal egységes, nekem ez a vélem. Hát annyiban el. mindenféleképpen, hogy Varga Mihály bejelentette, hogy bekötik a parkoló automatákat a Navba, már azokat, amelyeket lehet, Éh. És hát tegyen felhívták a szíves figyelmemet, hogy most is történik a fővárosban olyan parkoló beszerzés, amely elég jelentős összegben zajlik, miközben maguk a parkolóórák alkalmatlanok a nap bekötésre, miközben pártunk és kormányunk meghirdette, hogy bekötik a parkolóórákat, és hogyha igaz az információ, akkor azért érdemes lenne megkérdezni ottól, aki olyan parkolóórákat vesz, amelyeket nem lehet bekötni, vagy amelyekre külön kell költeni. Igen. Úgyhogy, azt kell, hogy mondjam, hogy ebben normális körülmények között vagy a Tarlós, vagy az Orbán, vagy mindketten belebuknának, Péter. Hát igen, de itt a centrumféle történet. De itt most nincs centrumféle történet. Itt most egy kulimász van, ahol arra kérte Orbán Viktor Tarlós Istvánt, hogy a politikai feszültségekből adódóan ne nyúljon valamihez, amiről mind a ketten úgy gondolták, hogy abszurdum. Magyarázat nincs. Lehet magyarázat? Nem lehet. Ez nem Ferencváros, ez nem Zugló, ez úgy az egész. De önök ezt olyan békésen tűrik, Elolvastam teljénap Önöknek többször a Stumféle interjút, azokban azokat a mondatokat, amelyeket Tarlós István nem cáfolt. És meg annyi zoránként, ilyen tusán szöveggel, langyos a sörde, nekem így is jó. Hogy ez őrkénye vagy sem, ebben nem lennék egészen biztos. Még gondolkodom, hogy melyik írót passzítsam hozzá. Put it down. A, az egyetfejlődésnek egy olyan szakasza, amikor az embereket átmenetleg vagy tartósan nem zavarja a cipőjükben lévő kapics. Én ugye nem értem, hogy ez hogy lehetséges, de a példa azt mutatja, hogy van ilyen. Miután most nem vagyok annyira konfliktózus, mint korábban, csak fel-fel villanás erejéig szeretném felhívni a figyelmüket erre a kavicsra, de önök egyfolytában azt érzékeltetik, hogy önöket ez nem zavarja, vagy nem zavarja nagyon. Vagy abbéli aggodalmukban, hogy esetleg egy nagyobb követ kapnak a cipőjükben, arra kérik a fialát, hogy hagyják békén őket, mondván, hogy csak rosszabb lesz. Én gűzerűvel várom a májust, Reménykedem, hogy a karácsonynak összejön, hogy összeboronálja az ellenzéki polgármestereket, mert szerintem az uniós választások eredménye kiúzani túlak foghatni az ellenzéki pártokra, nyáron meg nem történik semmi, majd megint alacsony lesz a Duna. Mesélyek még? 9 perccel múlott 9 óra 06148 90999 és 0636771161. Legközelebb élőlebonyolításom a csütörtötön jelentkezem. Hétből pedig hétfőn 11-én nagyon messziről jött ember lesz egy születésnappal, ha gondolják. Ünnepeljük meg együtt. Az Aquarium Klub volt lokájában este fél nyolctól tól -a, Filipovval és feltelten én is ott leszek. A mai műsorból nagyjából még 12 perc van, bírjuk ki. Csak halkal mondom, most a politikai klíma minden esetre nem volt megfelelő ahhoz, hogy az átalakítás ne okozza a helyi botrányok tömegét, ez korábban az örök számára elfogadhatatlan mondat volt. De most nem az. Én meg... Tudomásra veszem. Jó reggelt. Jó reggelt, Er Balázs vagyok. Lehet bármiről? Lehet bármiről. Super! Egyrészt őrként és rejtőt imádjuk, Na egyszer, ebből semmit nem értettem, hogy mi történt. Hogy őrként és rejtőt imádjuk, Igen. vagy imádom. Igen. A másik az, hogy Nemes Gábornak abban, abban nincs igaza, hogy Magyarország nem a világ közete, mert szerintem mindenkinek az a világ közete, ahol éppen él. Lehet, könnyen lehet, szerintem is. Igen, én éltem Ausztriába 11 éves koromtól 16 éves koromig, és akkor nekem az volt a világ közete. Amikor haza kellett költöznünk, akkor ö, fogadtam egy láda a művéremmel, hogy nekem biztos, hogy osztrák lesz a feleségem, de aztán nem így történt. De akkor én ott éreztem azt, hogy az a világ közete beleértve, hogy én azt se értettem, hogy miért volt annyira kiakad hogy az emberek nézik ezt a tévét. Szerintem ez egy nagyon érdekes történet. Annyiban megértem, hogy a Gáborban is van egy ilyen ellenkezés, egy ilyen örök dac, de bár nálunk lenne egy olyan per, miközben nem kíván, hogy valakit így izé vádoljanak, aminek kapcsán egy elég nagy közösség összekovácsolódik, de remélem nem voltam félérthető. Nem mondtam, hogy ki legyen a vádlott tapadján. <síns> Hát úgy néz ki, hogy ott rájönnek az emberek jobban. Hát, nem, hát hogyha nem hiszem, hogy egész nap a tévét nézik, akkor szerintem jobban rájönnek. Én mondjuk most pont ilyen elvonulóban vagyok, és ö, nem nézek híreket sem. Jó. Nem tudom, hogy ez az összefüggésben van a ráér, ráéréssel. Ezt nem tudom. Ezt nem tudom. Ezt nem tudom. Apámból indulok ki, mindenki arra ér rá, amire akar. Azért kíváncsi vagyok, hogy egyszer mikor mondják majd nekem azt, hogy jé, mit is mondott a tarlós. Me, me, oh, me, Néha az az érzésem, hogy azért még a legnagyobb ellenkezők is valahogy úgy hozzászoktak ahhoz, ami itt van. Egy, egy ilyen magyar specialitás a cipőben lévő kavics. Hogy a spanyolokat arra vesszük rá, hogy... Amíg Magyarországon vannak, addig legyen már a cipőjükben egy kavics. Próbálják ki! Aztán ma visszavennek Spanyolországba, kivehetik. Hogy az egész életértelmezéshez tartozik az a kavics. Nagyjából még 6 percük van az akármire, de nem kötelező a disznótor. Nikaraguayai magyarok, hogy milyen sokan vannak, sose gondoltam volna, hogy ekkora diaszpóra van Nikarauában. És hogy hirtelen a Nikaraguai magyarok ennyire fontosak lesznek nekünk, ezt meg végképpen nem gondoltam volna, de örülök. És minden nap örülök, hogy van minek örülni. De nem arra gondolt, mert a Nicaragua nekem nem úrik be. Igen, igazából. Az... Én már arrébb mentem. Én már rájöttem arra, Ezt... hogy Nicaraguában is sok magyar van. Ezt de teljesen egy igaza de. van. Venezuela, az is van. Az igen. De azért, ha azért csak aztán, hogy hallgatjuk. Igen, igen. És venezuela is hallgatnak. Igen? És már készülnek a Nicaraguai magyarok, hogy bevallják, hogy nekik nagyon szoros kötődésük van, és hogy jöhetnek ingyen és bérmentve. Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország. Venezuela. Köszönöm a kiigazítást. Még itt vagyok 105 másodpercig, még ügyelek. Aztán marad a dörre pont Jáki. Jögett. Jö. Jö. Jö. Próbálja meg még egyszer. Kilenc óra húsz van! Még 56. Még 45. Még 15. És már 9 óra 21 van. Hogy ki lett ez számolva? Dörröpont fialajáos kukac gmail.com lacitejősz Cirádió FM98 Tisztán fogható. <shops>